Лунають часті сигнали міжміського дзвоника Бери трубку, стогне мати Я знаю, що ти не спиш Мати змучено слухає, як дочка вимовляє Yes, my dear, ok, my darling Тобі вітання Я зворушена Він уже замовив готель у Женеві Дуже рада за тебе. Попутнього вітру. Богдан міг запропонувати лише сіно у селі Недвірнянського району. А мій чоловік, твій батько, міг запропонувати лише дім без вигод у Боярці. А твій дідусь приніс бабусі лише тавро дружини ворога народу. Але хіба в цьому справа? Справа в тому, що ніхто нікого не любить Як би це мелодраматично не звучало Ніхто не заплатить на вищої ціни за кохану жінку Доню, Люба, ти знаєш Я зичу тобі щастя Це правда, правда Вірю, мамо, Люба, вірю Але в нас різні уявлення про щастя але зараз ми, можливо, бачимося востаннє. Мамо, не востаннє. За мною приїде таксі, а не Блек Марія. Так, так. Але я кажу так, бо все-таки це особлива ніч. Як ти думаєш? Тільки чесно. Твій Рон, він любить тебе? Він обрав мене з багатьох. Доню, він би помер за тебе, якби так склалося. Оксана припинила б хати коліном речі до однієї з валіз, глянула на схвильовану маму. Нарешті тихо промовила. «Гадаю, те суспільство, в якому ми житимемо, позбавить нас від такої фатальної постановки питання». Він цінує мою зрілу вроду, які я зобов'язана. Дочка кивнула на портрет. Цінує мою освіченість. Освіченість. навчила, вчила тебе. І от вивчила. А все в тебе було. І найкраще, як на той час, школа, і музика, і університет, і курси англійської. «А ти знаєш, мамо, а всі наші дівчата з перших міських курсів застосовують на практиці набуті знання саме так, як і твоя донька». Нелька Тимченко знайшла данця, Яна Рубашчук француза. Вона ходила ще й на курси французької, як у воду дивилася. А Гелена – так та була вже і в Швеції, і, здається, в тій ж Бельгії – та ж Гелена, здається, одружена Ну і що з того? Який з того чоловіка? Хосен Валіза без ручки Три роки ніде не працює Лежить на дивані, шкрябає віршики До речі, мамо-мамо В Оксани голос Ти не перепишеш мені у блокнот ті вірші, які нібито писав дідусь який нам передав той чоловік, що приходить до бабусі. «Зараз, доню, і може ти даси мені ту фотокартку, з якою робили портрета?» Мама принесла із суміжної кімнати старого бабусиного портфеля, де зберігалося декілька скромних золотих прикрас. Реабілітація дідуся, найдорожчі листи і світлини. Написала на конверті, в який поклала фотокартку, декілька рядків, не підглядаючи до пожовклого оригіналу. З цієї прірви вже не буде злету. Є тільки лихо і безсилий гнів. Але я вірю в логіку сюжету, а в закони жанру і танення снігів. Знову задзеленчав телефон, тепер місцевий то повідомила, що таксі виїхало. Буде за двадцять хвилин. Оксана застебнула другу сумку, почала переодягатися. «Ти паспорта поклала?» «Так, мамо». «А квиток?» «Ну, звісно». «Так, як ми пакувалися, вже можна було забути». «Ти поїдеш зі мною до аеропорту?» «Там тепер гарно». Не так, як коли ми в давні часи літали до Криму. Я, донечко, не поїду. Я всього боюся. Буду як дурна серед того модерну. Ти подзвони, як долетіла. Гадаю, він тобі дозволить один раз. Мамо, мої необмежені телефонні дзвінки включені до шлюбного контракту. Які і поїздки додому три рази на рік. Ну, дай тобі, Боже. В напруженій чорній тиші раннього ранку просигналив автомобіль. Мама і дочка присіли на диванчик. Пролунав другий сигнал. Мати натягла боти на бусі ноги. Одягла старе пальто, схопила обидві сумки. «Не треба, мамо!» Рушила вниз. Водій зустрів їх на сходинках, забрав валізи, хутко побіг до виходу. Мати й дочка, взявшись під руки, тихо йшли повсонні пошарпані стіни. На вулиці мовчки тихо обнялися. «Ну от куди привели тебе закони жанру, доню? Невже це логіка твого сюжету?» Закони жанру кажуть, що це лише зав'язка, найцікавіше попереду, тільки б знати, що. Таксі швидко зникло, от уже його і не видно, і не чутно.